Тонке, пискляве гудіння комарів. Хороводи непроханих гостей заважали Ващенкові, виводили з рівноваги. Розлючений Андрій хотів уже зачинити вікно, як до кімнати увійшла Галина Федотівна. Подивися на неї, вона вся палає. Мова безперечно про Наталку. Андрій Степанович схопився і, позабувши все на світі, побіг до ліжка дитини. Наталка лежала назнак, розкинувши рученята, і марила. Жалібно стогнучи, вона кликала то бабусю, то свої ляльки, кожна з яких мала людське ім'я. Враз дівчинка прокинулася і попросила води. Ващенко скористався з цього і засунув їй під пахву термометр. Температура виявилася висока, понад 39. Андрій відчув, як його тіло вкриває рясний піт. Він нізащо не став би педіатром. Дивитися на хворих дітей, що безпорадно борсаються в гарячці, для нього справдешня мука. Та лікарі швидкої інколи, коли не точно сформульовано виклик, або немає на підстанції вільного педіатра, доводиться подавати допомогу й дітям. Тут головне безпомилково встановити діагноз. Він уважно вислуховував дитину, що знову поринула в забуття. Перед усім легені. Хрипів нечутно. Пневмонія відпадає. Це добре. З шлунком теж наче все в порядку. Залишається носоглотка. Благодатний інкубатор для мікробів. Та зараз обстежити її нема змоги. Ждав слушного моменту. І коли маля знову попросила води, дав їй розведений у перевареній воді пірамідон. Помітив, що ясна в дитини, Дуже червоні, наче припухли. Виникла підозра на стоматит. Остаточно виясниться вранці. Наказав матері, яка ледве трималася на ногах лягати в ліжко, сам сів біля наталки, перед тим погасивши лампу та зачинивши вікно в своїй кімнаті. Щоб не було протягу. Щоб не простудити, кволе, мокре від поту кільце. Вночі дитина кілька разів прокидалася, марила, кричала. Щоб заспокоїти її, щоб не розбудити Галину Федотівну, Андрій брав маля на руки і носив по тісній кімнатці. Пригортав до грудей. Від її слиний поту на грудях у нього промокла сорочка. Якесь нове, сильне, досі незнане почуття володіло лікарем. Дитяче тільце, що конвульсивно корчилося в його руках, з кожною хвилиною ставало йому дорожчим, ріднішим. До самого ранку він то клав малу в ліжко, то знову пригортав до серця, подавав їй воду, ліки, рятував чим міг. Вранці, визначивши остаточно стоматит і катар горла, полегшено зітхнув. Хоч і така хвороба для дитини – болісна мука, але прямої загрози життю принаймні немає. Треба ясне горло систематично промивати легким рушчином марганцівки. Але її, мов на зло вдома, не знайшлося. Побіг в аптеку. На подвір'ї побачив застану жені Дорошенко. Усміхнена, безтурботна, у червоному сарафані, що підкреслював бронзову смагу тіла, вона розвішувала на вірьовці фарбовану вовну, сировину свого домашнього виробництва. Андрій промимрив привітання, боячись її погляду, усмішки, принади. У боротьбі за здоров'я маленької пацієнтки минув день. На щастя, підвечір повернулася з мандрів Калиновська і заступила на вахту на цілу ніч. Андрій Степанович вийшов на роботу, хоч почував себе нікудишньо. А тут ще ця розмова з Веронікою Юзефівною. Бесіда таки відбулася. Далі зволікати було годі. Ващенко висловив свою цілком позитивну думку про працю Калиновської, і порадив їй не відступати, добиватися правди. Він почав розвивати ідеї деякі пропозиції щодо методів боротьби через Академію наук, Міністерство охорони здоров'я, пресу. Та стара гірко всміхнулася. «Єзус Марія, для чого це мені?» «Як для чого?» – здивувався Андрій. «Для того, щоб ваша праця не лежала покрита пилом у домашній шухляді або в інститутському архіві» а приносила користь науці людям. Для того, нарешті, щоб з ваших досліджень не скористався хтось інший. Старанітно стисла вузькі безкровні губи. Твердо сказала, саме цього я й хочу. Чого? Щоб з моїх вислідів скористався хтось інший. Хто ж? Калиновська уважно глянула йому у вічі. Видно те, що вона збиралася сказати? Було достоту обмірковано і ухвалено раз і назавжди. Ви. Бащенко спочатку сторопіло дивився на неї. Потім його худорляве бліде обличчя зашарилося від сорому й образи. Вероніко Юзефівно, давайте передусім домовимось міркувати Тверезо без мелодрам. Обоє ми цілком дорослі, а я вже одною ногою в могилі. На милі з Діви Марії. Не треба ні брехні, ні зайвих емоцій. Біле є білим, а чорно-чорним незалежно від наших бажань. Ви можете вислухати мене спокійно, не перебиваючи.